Ти іноді, зупиняючись перед своєю коханою, вловлював тривожно тінь у її очах, а знати не знав, звідки знайома тобі правічна жноча тривога, що таїться десь глибоко у зіницях навіть тоді, коли попереду стелиться щастя. Сказав закарпатець на похороні, «Я приведу її до пам'яті». Дитину всиновлю і тут залишусь. Ридали трембіти, а Софія – ні. Опісля мовила до Закарпатця. Ти вбив його. Софія, я вб'ю вбивцю, відказав він. То йди. І вернуся до тебе. Вона мовчала. Промовила мати. Не вертайся. Бачу, щахне вона. Та ж тобі... Люба така була у них, що гори ще не бачили такої. Пішов ти з гір додому, і шов, перебрідаючи, мов плесо, ранню провесінь. Терпко пахла вона живицею і рястом. Ти йшов по спаламаній вози, і здуті туші вбитих коней, минав згарище осель. Ти брів по пояс, по шию у людській печалі І линув за тобою темно-зелений полют Молодої красуні вдовиці, Мов символ народного болю, А з моря того болю Ти взяв краплю у своє життя, як пересторогу. Заворожила лисинка на негоду, Закипів на ній білий туман І прилився через верх у долину як молоко з дійниці до полумиска. Умить закуріли і сусідні верхи, і в глибоку чашу села полився прямовисний дощ. Ти сидиш на порозі без діла і дивишся, як демлять навкруги горами мукрі пожежі, гаснуть під дощем, то знову бухають білими клубками, а село принишкло внизу, ніби на дні погаслого кратера і задихається від пахучих випарів. Чи живих хоч хто-небудь із них? Маркітанка, Софія, її син або дочка, закарпатець. На місці Миронятчиної курної хати не залишилося ані сліду. Нині там росте картопля. Невже все їхнє життя лиш того вартувало, щоб ти і Закарпатець взяли з нього по краплі печалі? Ек дужий, почув ти крізь вкрадливе крапотіння стихаючого дощу. Біля вориння стояла старенька, висохла бабуся зі скляною банкою повною молока. Ти відповів дякую, як ви. «А підійдіть, ну. Давно приїхали сте до нас?» «Та ні», – сказав ти нерішуче, «бо після всього згаданого тобі здалося, що ти не виїжджав звідси ніколи і навіть дивувався, чому не пізнаєш людей. Недавно, бабусю». «А, то ви з тих інженерів чулам село затоплювати будете?» «То ще не скоро», – сказав ти, – і, прикинувши бабусин вік, таки щиро заспокоїв її. Живіть спокійно, то ще не скоро. То візьміть у мене оцево молочко за померлі душі. простий би сказав ти і слухав. А вони мертві теж їдять. Бо живуть там. Стара кивнула головою не в небо, а до землі. І страшного суду чекають. І воскреснуть, і прийдуть. Прийдуть мої Василько і Софійка. Миронячка. скрикнув ти. А я, а я. прошамкала стара. Ти підбіг до неї. Тобі хотілося засипати її питаннями, але оскрілі від старості очі й усмирене передвічністю обличчя. Не засвідчували у бабусі міцної пам'яті, і ти спитав лише, «У вас, «У вас є внук? А чому б не було? Є?» Стара знизала остряком плеча, наче здивувалася, «Чому про таку очевидну річ мають запитувати?» «Є внук? А як же? Нас плавах робить, завтра зведе дараби і прийде». «Є, а чого мало б не бути?» – бурмотіла вона, ідучи геть від двориння. Її, видно, таки обурило, чому-то хтось, знаючи, що живе на світі Миронячка, сумнівається в існуванні її внука. «Певно, що є. А де б сядів?» І тобі стало світло, і добре на душі, і болісна згадка про столочну провесінь утихомирилася, так буває тоді, коли у вечірній тривозі чекаєш повернення сина з дороги, і нарешті відчиняються двері. Над Карпатами йде до осені стигле літо.